Розділ четвертий. Глава перша. Гроза, як не дивно, так і не розв'язалася. Вона вичікувала. Хмари не розійшлися і задуха не спала. У сірому світанку я розплющив очі і знову побачив фіолетову гангрену неба. Тут не допоможе ніякий дренаж, думаю, собі тривожно. Хмари дуже низькі, бо сусідніх гір не видно. Дзвінка лежала тут же, поруч, забившись лицем десь між шию та ключицю, зігріваючи мене своїм диханням. Спочатку зі подумав, що змерз від вранішньої роси, але роса не випала, а квітки лілеї закриті. І стало ясно – зі самого ранку підпарює. «Стільки поганих ознак нараз – не до добра», – подумав я. В голові щось прочинилось, і я пригадав минулу ніч. Ми літали, залишивши тіла на цій горі. На найкоротшу мить удалося утекти, прорватись на іншу сторону тому що під час ночі, створеної для романтиків, ночі перших пестощів, можливе все. Я зі стогоном сів, розбудивши дзвінку, необережним рухом. На ній була лише майка. Білі дівчачі трусики лежали неподалік на траві. Треба було вставати, бо на цей раз дощ не чекатиме. Але сонна дзвінка розвела руки, просячи обійняти її. Я задовільнив її прохання і несподівано для себе заснув у її теплі ще на дві години. Кінець першої глави.